Чому сам не добачаєш нічого лихого? Цей духівник має відіграти велику ролю в кінці моїх спогадів, тому вважаю задоречне познайомити вас із ним. Це Кордельєр, назва членів одного з політичних клубів часів Французької революції кінця XVIII століття, засідання якого відбувалися у будинку колишнього монастиря францисканців-кордельєрів. Звати його отець Лемуан, років йому сорок п'ять, не більше. Рідко коли здибаєш таке гарне обличчя, воно в нього лагідне, ясне, відверте, привітне, приємне, коли він не думає. А коли думає, то морщить чоло, хмурить брови, спускає очі, стає суворі у поводженні. Не знаю двох різніших людей, ніж отець Лемуан Волтарі, і отець Лемуан у приймальні сам чи в товаристві. Такі, зрештою, й всі особи чернечого стану, і я сама не раз ловила себе на тому, що, йдучи до граток у приймальні, раптом спинялась, поправляла покривагу пов'язку, надавала певного виразу обличчю, очам та роту, відповідно складала руки, відповідно трималася. Пішла, прибирала скромного вигляду і додержувала його більш-менш довго, як до того, з ким я розмовляла. Отець Лемуан високий, добре збудований, веселий, дуже милий, коли забувається, чудово говорить. У монастирі славиться за великого богослова, а в світі – за великого проповідника. З його казання захоплюються, його широкі знання – Далеко не обмежується духовою сферою. Він прекрасно співає, знає музику, історію мови. Він доктор сорбонний. Дарма що молодий, він перейшов уже головні ступені свого ордену. Гадаю, що він не інтриган і не чисто любить. Священство любить його. Він попросив собі настоятельство в Етамському монастирі, як спокійну посаду де він міг зосередитися на деяких розпочатих ним студіях, і дістав його. В жіночому монастирі вибір духовника – справа великої ваги. На керівника потрібна людина впливова і визначна, тому й зробили все, щоб залучити отця Лемуана, і таки залучили його, щонайменш, за духовника екстраординарного. Напередодні великий свят – по нього посилала монастирську карету і привозили його. Треба було бачити, як хвилювалася вся громада, чекаючи його, як раділи, як замикалися всі, готуючись до його сповіді, яких способів вигадували, щоб затримати його в монастирі якнайдовше. Було це напередодні зелених свят. Його чекали, я була стурбована, настоятелька помітила це і почала мене розпитувати. Я не потаїла від неї причину своєї тривоги. Тоді вона стурбувалась, здається, ще більше від мене, хоч вона й силкувалась не показати цього. Оця Лемуана вона назвала диваком, поглузувала з мого неспокою, спитала мене, чи ж знає отець Лемуан про безневинність її та моїх почуттів більше від нашої совісті і чи не докоряє мені чим-небудь моє сумління?» Я відповіла, що «ні». «Гаразд», – мовла вона, – «я ваша настоятелька, ви повинні коритись мені. Так наказую вам не говорити йому про ці дурниці, вам нема що й на сповіді йти. коли ви маєте сказати йому тільки цю пустячину». Тим часом отець Лемоан приїхав, і я вирішила піти до нього коли він звільниться від тих, що найбільше спішилися. Вже підходила мені черга, коли це з'явилась настоятелька, відвела мене на бік і сказала. «Сюзанно, я думала про те, що сказали ви мені. Ідіть до своєї келії, я не хочу, щоб ви сьогодні сповідалися». «А чому, пані матонько?» – відповіла я. «Завтра великий день загального причастя». Що ж подумають, коли я одна не підійду до святого столу? Байдуже, хай кажуть, що знають, але сповідатись ви не підете. Пані матонько, сказала я їй, коли тому правда, що ви любите мене, то не завдавайте мені цієї муки, згляньтеся. Ні, ні, це неможливо, ви не робите мені якогось клопоту з цією людиною. А я цього не хочу. Ні, пані матонько, не нароблю ніякого. Пообіцяйте ж мені. Але ні до чого це? Прийдете завтра вранці до мене, і мені висповідаєтесь. Ви не вчинили ніякої такої провини, яку я могла простити і розгрішити, і ви підете причащатись разом з усіма. Ідіть же, я пішла. І сиділа в келії сумна, стурбована, замислена. Не знала, що робити, чи піти до отця Лемуана Наперекір настоятельці, чи від неї самої Дістати розгрішення, відпущення гріхів. І чи причащатись мені завтра разом з усіма, Чи утриматись від причастя, хоч би що про це сказали. Аж ось увійшла настоятелька, вона була на сповіді. йотець Лемуан запитав її, чому це мене не видно, чи не захворіла я. Не знаю, що вона відповіла йому, тільки ж він чекав мене в сповідальні. То йдіть же, бо треба, але запевніть мене, що мовчатимете. Я вагалась, вона напосідала. Ото ще безрозумна, сказала вона. Яке ж по-твоєму зло в тому? що ти замовчиш про те, в чому ніякого зла не було. «А яке ж тоді зло сказати про це?» – відповіла я. «Ніякого? Просто незручно. Він хто знає, що може подумати. Так запевніть же мене!» Я так і вагалась, але зрештою пообіцяла нічого не казати, якщо він не спитає. І пішла. Я висповідалась і змовчала. Але духівник спитав мене, і я нічого не потаїла. Він поставив мені силу дивних запитань, що в них я нічого не розумію й зараз, коли згадую їх. До мене він поставився вибачливо, але про настоятельку висловився так, аж я затремтіла. Назвав її негідною, розпусною, лихою черницею, згубною жінкою, зі псутою душею і наказав мені під страхом смертного гріха не лишатись ніколи наодинці з нею і не дозволяти їй ніяких пестощів. «Але ж паночче!» – сказала я. «Це моя настоятелька. Вона може прийти до мене і покликати мене до себе коли завгодно. Знаю, знаю це, і дуже цим журюся. Люба дитино!» – сказав він. Прославмо Бога, що захистив вас аж досі. Не зважусь висловитися перед вами ясніше, щоби самому не стати співучасником вашої негідної настоятельки і не зв'ялити отруйним подихом, що мимо моєї волі вийшов би з моїх уст. Ту ніжну квітку, яка свіжою і незаплямованою, може зберегтися до ваших літ тільки з особливої ласки проведіння, але наказую вам уникати вашої настоятельки, відтручувати її пестощі, ніколи не заходити до неї самій, зачиняти їй свої двері надто вночі, вставати зі ліжка, якщо вона зайде до вас, наперекір вам, виходити в коридор, гукати, коли треба, іти роздягненій до підніжжя алтарів, Кричати на цілий монастир і робити все, що любов до Бога, страх гріха, святість вашого стану і інтерес спасіння вашого навіяли б вам, коли б сам сатана з'явився і переслідував вас. Так, дитино моя, сатана, саме в такій подобі я змушений показати вам вашу настоятельку. Вона загрузла в безодні гріха. Вона хоче затягти в неї вас. Та й затягла б уже, мабуть, коли б сама ваша безневинність не вжахнула її і не спинила. Потім скрикну, звівши до неба очі. Боже мій, заступай далі цю дитину. Прокажіть за мною, сатана, ваде ретро, апаге сатана. Це закляття сатани, сатана. «Іди звідси, повертайся, сатана!» «Якщо ця нещасна спитає вас, скажіть їй все, повторіть мої слова, скажіть їй, що краще було б їй народитися або вкоротити собі віку, щоб нікого не тягти в пекло за собою». «Але ж, панотче, – зауважила я, – ви ж самі вислухали її оце допіру, він не відповів нічого, але зітхнувши глибоко, сперся рукою на перетинку сповідальні і схилив на руку голову, як людина завгорена, і отак пробув якийсь час. Я не знала, що думати, коліна мені тремтіли. годі уявити, яка я була схвильована і пригнічена, мов той подорожник, що йде в темряві серед прірв, яких не бачить. Тільки чуєш звідусюди підземні голоси Це для тебе. Потім, глянувши на мене спокійно, але зворушено він спитав Ви здорова? Так, паноче. Не дуже важко буде вам перебути одну ніч без сну. Ні, паноче, так ви цю ніч не лягайте сказав він мені зразу після вечері. Приходьте до церкви, припадіть перед алтарем і цілу ніч моліться. Ви не знаєте, яка загрожувала вам небезпека, тож подякуйте Богові за порятунок і завтра підійдете до причастя з усіма черницями. За спокуту накладаю на вас лише триматися осторонь на стоятельки і відтручувати її отруйні пестощі. Ідіть! Я теж прилучу свої молитви до ваших. Як я за вас турбуюся. Я знаю всі наслідки своєї поради, але повинен перед вами і перед собою дати її вам. Бог наш владика, дійся ж його воля. Тепер зле пригадую, пане, все те, що він казав мені. Тепер, коли порівнюю його слова так, як я їх вам оце переказала, з тим страшним враженням, що вони справили на мене. То схожості не бачу ніякої. Але це через те, що вони тут не зв'язані, порізнені. До того ж бракує в неї багато такого, чого я не запам'ятала. Бо не розуміла цього виразно. І не надавала, та й не надаю ніякої ваги тому, що він нарікав як найгірше. Наприклад, що такого дивного? Вбача він у сцені колокляве сину, хіба немає людей, що на них музика справляє величезне враження? Мені самі казали, що від деяких арій, від деяких мотивів я цілком переміняюсь на обличчі, тоді я зовсім не при собі, не тямлю, що зо мною діється, але не гадаю, щоб то за гріх мені було. Чому ж не статися такому з моєю настоятелькою? яка попри свої безумства і несталість була, безперечно, однією з найчуліших жінок у світі. Вона не могла без плачу вислухати жодного, хоч трохи зворушливого оповідання. Коли я розказувала їй свою історію, мені самій шкода їй було, так вона журилася. Чому ж він не привинює їй тоді її спочутливість, а сцена вночі? Якої кінця він чека смертельним жахом? Певна річ це людина, занадто сувора. У всякому разі, я достоту виконала його наказ, якого безпосередньо наслідок він, мабуть, завбачав. Вийшовши з повідальні, я впала ниць перед алтарем. голова моя морочилась від страху. Так я пробула до вечері, турбуючись за мене. Настоятелька сказала покликати мене, але їй відповіли, що я молюся. Вона кілька разів з'являлася на порозі хору, але я вдавала, що не помічаю її. Подзвонили на вечерю, я вийшла до трапезні, похапцем повечеряла, а коли вечеря скінчилася, зразу ж вернулась до церкви. До зали вечері не вийшла, не пішла й до келії об годині, коли всі розходили спати. Настоятелька знала, що зі мною сталося. Глупої ночі, коли все в монастирі мовчало, вона прийшла до мене. В моїй уяві постала та подоба, в якій показав мені її духівник. Я задрижала, не зважилася глянути на неї. Мені здавалось, що побачу її з огидним обличчям, геть оповиту полум'ям, і я проказувала в душі: "Сатана, вадиретро!" Апаги сатана. Заступи мене, Боже, прожени від мене цього демона. Вона стала навколішки і, помолившись, якийсь час, спитала мене, що ви тут робите, Сюзанно? Ви, бачите, пані матко, знаєте, котра зараз година? Так, пані матко, чому ви не пішли до келії належної години? Бо готувалась до завтрашнього великого свята. «Так ви гадаєте, пробути тут цілу ніч?» «Так, пані матко. І хто вам це дозволив?» «Мені наказав це духівник. Духівник не має права наказувати проти монастирського статуту, а я наказую вам іти, і лягти, і спати. Це він наклав на мене спокуту, пані матко. Ви заміните її на щось інше. Не в моїй волі вибирати». «Ну ж, бойді, дитино моя!» – сказала вона. «В церкві холодно, ще занедужаєте, молитиметесь у себе в келії». І хотіла взяти мене за руку, але я відсахнулась від неї. «Ви жахаєтесь мене?» – мовила вона. «Так, пані матко, жахаюсь вас!» «Упевнена святістю місця, присутністю божества» і без невинністю свого серця я зважилась підвести на неї очі, але скоро побачила її, кинулась тікати, мов божевільна, кричучи «Геть від мене, сатано!» Вона за мною не погналась, лишилась на місці, тільки промовила найзворушливішим і найніжнішим голосом, простягаючи до мене руки «Що це вам?» «Звідки цей жах? Спиніться! Я не сатана! Я ваша настоятелька і друг!» Я спинилась, повернула до неї голову і побачила, що налякала мене чудна подоба, яка виникла в моїй уяві. Супроти церковної лямпи вона стояла так, що освітлені в неї були лише обличчя та кінці рук, а решта все було в тіні. І це надавало їй незвичайного вигляду. Спам'ятавшись трохи, я впала на стірця. Вона підійшла, сідала на стірця поруч, а я підводилась і пересідала далі. Так мандрувала я стірця на стілець, аж поки дійшла до останнього. Тут я спинилась і почала заклинати її, щоб вона хоч одного порожнього стірця залишила між собою та мною. Гаразд, сказала вона, ми сіли обидві, нас відділяв стілець, тоді настоятелька сказала Чи можна знати, Сюзанно, чому ви жахаєтесь мене? Простіть, пані матонько, відповіла я, то не я, то отець Лемуан Він у найжахливіших фарбах показав мені ваше кохання до мене, ваші ласки, що в них я Признаюсь вам, нічого лихого не вбачаю. Він наказав мені уникати вас, не заходити до вас самі, виходити з келії, коли ви до мене прийдете. Змалював мені вас, як демона, чого тільки він не казав мені. Так ви йому сказали? Ні, пані матонько, але не могла не відповідати йому. Так я тепер гітка вам? Ні, пані матонько, я не можу не любити вас, не почувати всю ціну вашої добрости і прошу бути до мене доброю надалі, але своєму духівникові я коритимусь. Так ви не приходитимете вже до мене? Ні, пані матонько, і мене вже в себе не прийматимете? Ні, пані матонько, відтрутите мої ласки? Важко це мені буде, бо сама я голублива, люблю, щоб пестили мене. Але мушу, пообіцяла своєму духовникові, заприсягнулась йому в тому біля підніжжя алтарів, коли б я могла висловити вам те, що він казав. Він же благочестивий, освічений, яка рація йому показувати мені небезпеку там, де її немає?» Порізняти серця черниці та її настоятельки. Та, мабуть, він пізнає в найбезгрішніших очинках, з вашого і мого боку, зародок потайного зіпсуття, який, на його думку, розвинувся у вас і може розвинутися і у мене. Не потаю від вас, що, пригадуючи деякі враження, що я іноді дізнавала, чому я, пані матонько, приходила від вас до Келії? Така схвильована, замислена. Чому я не могла ні молитись, ні робити щось? Звідки бралася нудьга, якої я ніколи не почувала? Чому мене сон змагав, хоч у день я ніколи не сплю? Я гадала, що то у вас якась хвороба чіпка, І що вона й на мене починає перекидатись. Але отець Лемуан про це зовсім іншої думки. Якої ж саме? Він бачить у цьому всю чорноту гріха, вашу певну загибель і мою можливу. Хіба я знаю? Оближте, сказала вона. Ваш отець Лемуан просто вигадник. Це вже не вперше він робить такі вихватки. Досить мені тільки прихилитись до когось ніжною приєзню. Так і дбає він збити ту людину з розуму. Сестру Терезу він теж замалим не призвів до божевілля. Це починає обридати мені, і я таки здихаюсь його. Та й живе він за десять л'є звідси. Ціла морока привозити його, він не приїздить, коли треба. Але про це поговоримо при нагоді. Так ви не хочете йти до себе? Ні, пані матонько, прошу вас, як ласки, дозвольте мені перебути тут ніч. Якщо я не виконаю цього обов'язку, то завтра не зважусь підійти до причастя разом з усією громадою. А ви, пані матонько, причащатиметесь? Запевне. Так вам у Лемуан нічого не казав? Ні. Як же воно так сталося? Бо в нього не було нагоди сказати мені небудь. До сповіді йдуть лише признаватися в своїх гріхах. А я не бачу гріха в тому, що дуже ніжно люблю таку милу дитину, як Сюзанна. Якщо є в цьому якась провина, то тільки та, що я лише їй самі віддала почуття, яке повинна була б розподіляти рівно між усією громадою. Але це не від мене залежить. Я не можу не відзначати вартість там, де вона є, і не виявляти до неї свого вподобання. «За це я...» Прошу прощення Бога, і не розумію, як це ваш отець Лемуан убачає мою вірну загибі у цій природній сторонності, від якої важко застерегтися. Я дбаю, щоб усі були щасливі, але серед них є такі, яких я шаную і люблю більше від інших, бо вони вартніші, любові й шани, у цей весь мій гріх з вами. Чи здається, він вам великим? — Ні, пані матонько, то помолімося ж іще трохи, Люба дитино, і ходімо. Я знову почала благати її, щоб дозволила мені перебути ніч у церкві. Вона погодилася з умовою, що цього більше не трапиться, і пішла. Я стала пригадувати те, що вона казала мені, просила Бога просвітити мене, поміркувала, і, все зваживши, вирішила, що хоче однієї ми статі, але щось непристойне може бути принаймні в способі, як вона виявляє свою приязнь, що отець Лемуа, людина сувора, прибільшує, мабуть, усе, але його порада уникати зобаченості надмірної, настоятельчиної фамільярності. Це порада добра, і я постановила додержувати її. Вранці черниці, зійшовшись до церкви, застали мене на моєму місці. Всі вони запричастились на чолі з настоятелькою, і це до кінця переконало мене в її безневинності, але не змінило моєї постанови. До того ж, багато чого бракувало, щоб я почувала до неї такий потяг, як вона до мене. Я, мимоволі, порівнювала її з моєю першою настоятелькою. Яка ріжниця! Не було ні того благочестя, ні тої поважності, ні тої гідності, ні того запалу, ні того розуму, ні тої любови до ладу. Протягом небагатьох день сталися дві великі події. По-перше, я виграла позов проти льоншанських черниць. Їм присудили сплачувати монастиреві святої евтропії, де я була. Пенсію відповідно до мого вкладу. По-друге, в нас змінився духівник. Про це мене повідомила сама настоятелька. Тим часом я ходила вже до неї лише з кимнебудь, і вона вже не приходила сама до моєї келії. Вона завжди шукала мене, але я її уникала. Вона це помічала і докоряла мені. Не знаю, що саме діялося в її душі, але, мабуть, Щось незвичайне. Вночі вона вставала і ходила коридорами, нато ж моєму. Я чула, як вона никає сюди й туди, спиняється коло моїх дверей, нарікає, зітхає. Я тремтіла і забивалася у ліжко. В день, коли я була на прогулянці, в робітній кімнаті, в залі відпочинку, вона цілими годинами нишко поглядала на мене. Вона вистежувала мене скрізь. Коли я йшла вниз сходами, вона чекала мене внизу. Коли я виходила вгору, вона вгорі чекала. Одного разу вона спинила мене, почала мовчки дивитися на мене. З очей у неї рясно потекли сльози. Потім вона раптом упала передо мною і, стискаючи руками мені коліно, сказала «Жорстока, сестро, проси мене моє життя, я віддам його тобі». Але не уникай мене, я не можу жити без тебе. Мені шкода їй стало, очі в неї потьмарніли. вона схудла, змарніла. Це ж була моя настоятелька, була біля моїх ніг, припавши головою до мого коліна, яке обіймала. Я простягла їй руки, вона палко схопила їх, цілувала їх, потім дивилась на мене, цілувала їх. Знову й знову на мене дивилась. Я підвела її. Вона хиталась, на силу йшла. Я провела її до неї в келію. Коли відчинили двері, вона взяла мене за руку і потягла злегка, щоб я зайшла, але не казала мені нічого і не дивилась на мене. «Ні, ні, пані матонько», – сказала я їй, «адже я зареклася перед собою». Так воно краще для вас і для мене. Я надто багато місця відбираю в вашому серці, а то втрата для Бога, якому ви повинні віддати ціле своє серце. Чи вам же дорікати мені цим? Я силкувалась, розмовляючи з нею, визволити свою руку з її руки. Так ви не хочете зайти? – спитала вона. Ні, пані матонько, ні. «Не хочете, Сюзанна? Ви не знаєте, до чого це може призвести? Ні, не знаєте. Я помру через вас!» Останні слова викликали в мені зовсім протилежне почуття, ніж вона сподівалась. Я притмом висмикнула свою руку, утекла. Вона повернулась, глянула мені вслід, потім зайшла до своєї келії покинувши двері розчинені, і почала голосно стогнати. Я почула ті стогни, вони великого жалю завдали мені. Одну завагалась, чи йти далі, чи вернутися. Проте спочуття якоїсь огиди пішла далі, хоч і важко було мені покидати її в такому стані. Я навдачу спочутлива. Я замкнулася в келії, але почувала себе зле. Не знала, до чого взятися. Разів кілька пройшла туди-сюди, неуважна і стурбована. Вийшла, вернулась, зрештою постукала в двері до своєї сусідки Терези. Вона якраз інтимно розмовляла про щось з однією своєю подругою, молодою черницею. «Мені дуже прикро перешкоджати вам, Люба, сестро, але прошу вислухати мене хвилину». Маю вам дещо сказати. Вона пішла зо мною до мене, і я сказала їй. Не знаю, що сталося нашій матері-настоятельці. Вона в розпачі. Підіть до неї, може ви розрадите її? Вона нічого мені не відповіла, покинула подругу в своїй келії, а сама побігла до настоятельки. Проте недуга цієї жінки день у день погіршувалась. Вона стала сумовита й поважна, раптом зникла та веселість, що не вгавала й на мить, відколи я прибула до монастиря. В усьому запанував найсуворіший лад. Службу Божу почали правити з належною гідністю, до приймальні майже зовсім перестали пускати сторонніх. Черницям заборонено вчащати одній до одної, якнайпильніше відновлено прави». Зібрання в настоятельки частування припинено, найлегші провини тяжко карано. До мене ще звертались іноді, щоб дістати пільгу, але я цілковито відмовилась будь-за кого просити. Причина цього перевороту всім була відома. Старі черниці на це не сердились, а молоді лютували, поглядали на мене лихим оком, але я була спокійна. За свою поведінку і на їхнє дратування та докори не зважала. А настоятелька, якій я не могла зарадити, Хоч і не перестала її жаліти, Від журби переходила до побожності, Від побожності до навіженства. Не описуватиму перебігу цих різних змін, Це завело б мене у безконечній подробиці, Скажу тільки, що в першому стані вона то шукала мене, то уникала, ставилась до мене й до інших своєю звичайною лагідністю. Іноді ж переходила з ненацька до надмірної суворости, кликала нас до себе і відсилала геть. Призначала відпочинок і за хвилину касувала свій наказ, загадувала йти до церкви, а коли ми всі рушали, другий удар дзвону завертав усю громаду до Келії. Важко уявити собі, яким неспокійним жили ми життям. Цілий день минав за тим, що ми виходили з Келлі і вертались назад, брали молитовника і клали його, вештались туди-сюди сходами, спускали і підіймали покривало. Та й у ночі спокою було не більше, ніж удень. Дехто з черних звернулись до мене і спробували дати мені на здогад, що трохи більшою догодливістю та увагою щодо настоятельки все знову можна було повернути до ладу, тобто до звичайного безладу. Я сумно відповідала їм. Мені шкода вас, але скажіть ясно, що я мушу зробити. Одні з них мовчки відходили геть, похиливши голову, інші давали мені поради, що аж ніяк не погоджувалися з порадами Нашого духівника, кажу про того, якого відкликано, бо його наступника ми ще не бачили Вночі настоятелька вже не виходила, вона цілими тижнями не з'являлася ні на відправі, ні в хорі, ні в трапезні, ні в залі відпочинку Сиділа замкнувшись у келії, блукала коридорами або йшла до церкви, стукала в двері до черниць і казала жалісним голосом «Сестро, моліться за мене! Сестро, моліться за мене!» Пішла чутка, що вона збирається зробити загальну сповідь. Одного разу, прийшовши перша до церкви, я побачила на градках пристромленого папірця, підійшла і прочитала. «Любі сестри, вас просять молитися за черницю, що вхилилася від своїх обов'язків». І хоче вернутися до Бога. Мені хотілося зірвати його, проте залишила. Згодом кілька день другий папірець з'явився, де написано «Любі сестри, вас просять благати милосердя Боже за черницю, що визнала свої заблуди. Вони великі». А ще згодом таке прохання. «Любі сестри, вас просять молити Бога?» що прогнав розпач від черниці, що втратила будь-яку віру, божественне милосердя. Усі ці прохання, що в них виявлялися всі змінності тієї страдницької душі, мене глибоко засмутили. Якось я ніби заклякла перед однією з цих об'яв. Я запитала сама себе, якими заблудами вона сама собі докоряє, звідки в неї страх. Що то за злочини вона собі закидає. Я думала про вигуки свого духівника, пригадувала його вислови, дошукувалась у них сенсу, не знаходила ніякого і стояла, мов приголомшена. Кілька черниць, розмовляючи між собою, поглядали на мене, і, коли не помиляюсь, вони гадали, що мені теж невідступно загрожує такий самий жах. Бідна настоятелька, Виходила тепер тільки під спущеним покривалом. До монастирських справ не втручалась, ні з ким не говорила. Дуже часто радилася з новим духовником, якого прислали нам. Це був молодий бенедиктинець. Не знаю, чи він наклав на неї всі ті спокути, що вона чинила. Вона тричі на тиждень постувала, виморювала себе, слухала службу Божу, на найдальших стірцях. Коли ми, йдучи до церкви, проходили повз її двері, вона лежала долі ничма і підводилась тільки тоді, як не було вже нікого. Вночі вона виходила в сорочці, бо соняш. Коли здибувала випадково сестру Терезу чи мене, то відверталась і припадала обличчям до стіни. Одного разу, вийшовши з келії, я побачила її простертої долі з витягнутими руками. І вона сказала мені, «Ідіть, топчіть мене ногами, я кращого не варта!» Тими місяцями, що тривала її недуга, решта громади мала час сама намучитись і мене зненавидіти. Не розповідатиму знову про нещастя черниці, яку ненавидять у монастирі. Тепер ви їх певно уявляєте, я почувала, як поволі відроджується в мені огида до мого стану. Цю огиду і свої страждання я звірила новому духівникові звати його Отець Морель. Це людина палкої вдачі, йому років під сорок. Він вислухав мене нібито уважно і зацікавлено, побажав знати всі події мого життя, змусив мене розповісти найдрібніші подробиці про мою родину про мої нахили, вдачу, про монастирі, де я була, про монастир, де я зараз, і про те, що сталося між настоятелькою і мною. Я не потаїла перед ним нічого, поводженню настоятельки зо мною. Він, здається, не надав такої ваги, як отець Лемуан, хіба що кілька слів про це кинув. Цю справу він вважав за скінчену, а найбільше вразила його. Моя потайна нехід до чернецтва. В міру я йому відкривалась, зростала його відвертість. Якщо я йому сповідалась, то й він мені звірявся. Те, що він казав про свої страждання, цілком відповідало моїм власним. Він уступив чернецтво проти своєї волі. До свого стану почував таку саму огиду, і годен був жалю не менше від мене. Але, люба, сестру, казав він, що ж робити, є одна тільки рада. Зробити своє становище якнайменше прикритим. І потім дав мені ті самі поради, яких сам додержувався. Вони були мудрі. Горя цим не уникаєш, казав він. Просто скоряєшся йому. Люди в чернецтві щасливі лише стільки, Скільки з Христа свого роблять заслугу перед Богом, тоді вони радіють, тоді вони йдуть назустріч мукам. І чим ці муки гірші і частіші, тим більше їм утіха. Вони ніби обмінюють своє теперішнє щастя на майбутнє, забезпечують собі друге добровільним жертвуванням першого. В найбільших стражданнях вони кажуть Богові «Ампліус доміне». «Ще більше, Господи, і Бог ніколи не полишає марною цю молитву. Та хоч і ми з вами страждаємо так само, як вони, але годі нам сподіватися тієї самої винагороди. В нас немає того єдиного, що надає стражданням вартости, покори. «Леле, як можу я навіяти вам чесноту, якої бракує і якої я сам не маю?» А без неї ми загинемо в другому житті, Зазнавши великих нещастів і на землі. Ми серед спокут засуджуємо себе На вічні муки майже так само певно, Як миряни серед утіх. Ми всього відмовляємось, вони тішаться, А кара після цього життя нас одна чекає. Яке ж гірке становище ченця черниці, Що не мають покликання, а проте, це наше становище, і змінити його ми не можемо. Нас узяли в важкі кайдани, які ми мусимо стрясати безупинно, без ніякої надії порвати їх. Спробуйте ж тягти їх, люба сестро, ідіть. Я ще прийду до вас. За кілька днів він прийшов. Я бачилася з ним у приймальні і придивилась до нього зблизька. Він звирів мені до кінця своє життя. Я йому своє, близьких і подібних обставин у нього і у мене було сила. Він зазнав майже таких самих родинних і релігійних переслідів. Я не помічала, що оповідання про його агиду мало що могло розвіяти мою власну. Проте воно справило на мене саме таке враження, і я гадаю, що й моє оповідання справило теж таке враження на нього». Отак подібність характерів поєднувалась із подібністю подій, тому чим більше ми бачились, тим більше подобались одне одному. Історія його переживань була історією моїх, історія його почуттів була історією моїх, історія його душі була історією моєї. Коли ми вже досить поговорили про себе, то повели розмову про інших, надто ж. Про настоятельку, як духівник, він був дуже стриманий, але поміж його словами я зрозуміла, що теперішній стан у цієї жінки довго не триватиме, що вона бореться сама з собою, але марно, і що станеться щось одне, або вона вернеться до своїх перших нахилів, або стеряється. Мене страшенно кортіло дізнатися більшого, він, безперечно, міг би просвітити мене у питаннях, які я ставила собі, і на які ніяк не могла відповісти, але я не зважувалась його спитати, насмілилась тільки довідатись у нього, чи знає він отця Лемуана. Знаю, відповів він. Це людина шановна, дуже шановна. Він перестав бувати в нас. То правда? Чи не могли б ви мені сказати? Як воно сталося? Мені дуже прикро було б, коли б це розголосилось. Можете покластися на мою скромність. Мабуть, на нього був виказ архієпископові. Що ж могли сказати? Що він живе надто далеко монастиря, що не завжди буває тоді, коли його треба, що мораль у нього надто сувора, що є підстави підозрювати в ньому новаторські думки. Що він сіє розбрат у монастирі і віддаляє черниці від настоятельки. А звідки ви це знаєте? Від нього самого. Так ви з ним бачитесь? Бачуся, він мені про вас сказав. Що саме? Що вас треба жаліти, що він не розуміє, як ви могли витримати всі страждання, які зазнали? І що хоч він мав нагоду розмовляти з вами раз чи двічі, але гадає, що ви ніколи не зможете призвичайтися до чернецтва. Що він мав на думці? Тут він раптом спинився, і я спитала. Що мав на думці? Отець Морель відповів мені. Мені не вільно докінчити, бо це справа надто великої довіри з його боку до мене. Я не напоставала, тільки сказала. То правда, що саме отець Лемуан примусив мене далі триматись від настоятельки. Він добре зробив. Чому? Сестро, відповів він, прибираючи поважного вигляду. Додержуйте його порад і постарайтесь не знати причини їх усе своє життя. Але мені здається що коли б я знала небезпеку, то тим пильніше могла б уникати її, а може й навпаки. Певно, ви дуже лихої про мене думки. Про ваші звичаї безневинність я маю таку думку, яку й мушу мати. Але повірте, що є згубне знання, яке вас занапастило, коли б ви набули його. Настоятельку настрашила саме ваша безневинність. Якби ви більше знали, вона менше шанувала б вас. Я вас не розумію. Тим краще. Хіба у близькості і ласках двох жінок може бути щось небезпечне? Отець морель не відповів нічого. Хіба я не така, якою вступала сюди? Отець морель не відповів нічого. Хіба я не була весь час така сама? Яке ж зло в тому, щоб любитися? «Говорити про це, виявляти це, це ж так солодко!» «То правда», – мовив отець Морель, і підвів на мене очі, які був спустив, поки я говорила. «І хіба це звичайна річ по монастирях? Бідна моя настоятелька, якого вона дійшла стану?» «Сумного стану. Боюся, щоб він ще не погіршав. Вона не створена для чернецтва». І так воно рано чи пізно буває, коли людина опирається загальному прагненню природи. Через цей примусі і пристрасті збочують і стають тим шаленішими, чим вони безглуздіші. Це відміна божевілля. Вона божевільна? Так, і далі більше божеволітиме. І по-вашому, така доля чекає всіх, хто вступив у чернецтво не маючи до нього покликання. Ні, не всі. Дехто помирає ще перед тим, дехто в кого вдача гнучка, скоряється згодом, а декого який ще підтримують невиразні надії. Які ж там надії в черниці? Які? Перед усім надія зректися обітниці. А коли цієї надії вже немає, тоді сподіванка на те, що колись брама лишиться незамкнена, Що люди відкинуться безумства Ховати живцем у домовинах молоді істоти, І монастирі будуть скасовані, Що в монастирі пожежа станеться, Що монастирські мури впадуть, Що хтось порятує. Всі ці припущення рояться в голові, Про них думають, дивляться без ніякого наміру, Гуляючи в саду, чи ж дуже високі мури. А в келії беруться заградки і похитують злегка, з неуважності. Якщо вікно на вулицю, то поглядають на неї, і коли там проходить хто-небудь, серце починає тріпотіти, зривається глухе зітхання за визвольником. Коли діймається якесь заворушення, що про нього чутка проходить аж у монастир, знову-таки надіються, сподіваються хвороби. Через яку можна зблизитися з ким-небудь, або й поїхати лікуватись на води «Правда, правда!» – скрикнула я «Ви читаєте в глибині мого серця! Я творила і досі творю у собі ілюзії!» І коли ці ілюзії зникають від міркування, адже цей рятівничий чад, що його серце напускає до розуму, час від часу розвіюється Бо тоді бачать усю безодню своїх злигоднів, тоді ненавидять самих себе, ненавидять інших, плачуть, стогнуть, кричать, почувають, що наближається розпач. Тоді одні кидаються навколішки перед настоятелькою і в неї шукають розради, інші вклякають у келії або біля підніжжя алтарів і прикликають небо на допомогу. Інші шукають глибокого колодязя, високих вікон, мотузки, і знаходять їх іноді. Інші, промучившись довго, заходять у якесь утупіння і лишаються недумками. Ще інші, у кого організм кволий і тендітний, поволі гинуть від виснаження. А в декого організм збурюється, уява тьмариться, і вони божеволіють. Найщасливіші з них ті, в кому ці утішні ілюзії відроджуються, і колисають їх аж до могили. Їхнє життя минає в змінах омилення і розпачу. А найнещасніші ті, додала я, глибоко зітхнувши, хто послідовно проходить усі ці етапи. Ох, паноче, як гірко мені, що вислухала вас. А чому? Я не знала себе, тепер знаю. Мої ілюзії будуть коротші, хвилинами. Я хотіла казати далі, але війшла одна черниця, потім друга, потім третя, четверта, п'ята, шоста. Багато. Розмова стала загальною. Одні дивились на духівника, інші слухали мовчки, спустивши очі. Запитувала його кілька разом, і всі в голос – Захоплювалися з мудрости його відповідів. Тим часом я відійшла в куток і поринула в глибоку задуму. Серед цих розмов, що в них кожна силкувалась показати себе і здобути перед іншими перевагу святої людини якоюсь своєю вартістю, раптом почулись повільні кроки. Хтось ішов, спиняючись у ряди і зітхаючи. Всі прислухались, пішов шепіт. Це вона, наша настоятелька. Тоді всі замовкли і сіли колом. То справді була вона. Вона війшла. Покривало спадало їй до пояса. Руки були складені на грудях. Голова похилена. Мене вона помітила першу. Вмить підвелась під покривала руку. Затулила неї очі. І повернувшись трохи боком, другою рукою, дала всім нам знак вийти. Ми мовчки вийшли, і вона лишилась на самоті з отцем Морелем. Забачаю, пане Маркіз, що поганої думки ви зараз про мене будете, та коли мені не сором того, що я зробила. Чому ж мені червоніти, признаючись у цьому? Та як викинути з цього оповідання подію таку багату на наслідки? Треба сказати, що склад розуму в мене дуже дивний, коли щось може збудити вашу пошану чи збільшити ваше співчуття, тоді я пишу добре чи зле, але напрочуд швидко і легко. На душі у мене весело, вислови самі собою набігаю, сльози лються солодко, і мені здається, ніби ви тут, ніби бачу вас, ніби ви мене слухаєте. А коли мушу, навпаки, показати себе перед вами в несприятливому вигляді... Мені важко думати, вислови десь зникають, перо плутається, самий характер мого писання зміняється, і я пишу далі, лише по тайній надії, що ви цих хіміст не читатимете. Ось одне з них, коли всі сестри розійшлися. Ну, що ж ви зробили? Ви не здогадуєтесь? Ні, для цього ви надто чесний. Я зійшла вниз на шпинькій. Тихенько стала під дверима приймальні І підслухала, що там говорено Це дуже погано, скажете ви О, так, це дуже погано Сама знаю Моє хвилювання, перестороги, яких я вживала, щоб не помічено мене Мої часті зупинки, голос сумління, який щокроку наказував мені вернутися Не полишали в цьому ніякого сумніву Проте цікавість перемогла, і я пішла. Та коли погано підслухувати розмову двох людей, які вважають себе на самоті, то переказувати її вам ще гірше. Оце знову одно з тих місць, яке я пишу в надії, що ви його не прочитаєте. Це, звісно, неправда, але я мушу себе в цьому переконувати. Від першого слова, яке я почула по-довгій мовчанці, я ж затрусилася. То було. Паначче. Я проклята. Я заспокоїлась. Я слухала. Передо мною вже здіймався серпанок, Що побивав небезпеку, Яка мені загрожувала. Аж мене раптом покликано. Мусила йти, тож пішла. Але лишенько. І так я почула забагато. Яка жінка, пане Маркіс. «Яка жахлива жінка!» Тут спогади сестри Сюзанни уриваються. Все далі становить собою лише нотатки про те, що вона гадала, мабуть, викласти врешті свого оповідання. Здається, настоятелька збожеволіла, і ті уривки, що я далі наводжу, якраз стосуються до її нещасного становища. Після цієї сповіді Кілька день було в нас спокійних, до громади верталась радість, і всі мене вітали з цим, хоч я відкидала обурено ці вітання. Вона мене вже не уникала, дивилась на мене, але моя присутність їй вже здавалось, не хвилювала. Я пильнувала приховати від неї жах, що вона навіювала мені після того, як я щасливої чи фатальної цікавості навчилася краще розуміти її. Незабаром вона стала мовчазна, казала тільки так і ні, гуляла сама, відмовлялась від їжі, кров у неї запалилась, її взяла пропасниця, а пропасниця перевелась на божевілля. Лежачи самотою в ліжку, вона марила мною, говорила до мене, запрошувала підійти, зверталась до мене з найніжнішими словами. Почувши кроки колокелії, вона скрикувала. «То вона йде, то її хода, я пізнаю! Гукніть же її! Ні, ні, не треба!» Дивна річ, ніколи не траплялось, щоб вона помилилась і взяла когось іншого за мене. Вона заходилася з реготу, а за мить розливалася слізьми. Сестри мовчки стояли круг неї, Декотрі теж плакали. Зненацька вона казала, «Я ж не була в церкві, не молилась Богові. Хочу встати з ліжка, хочу вдягтися, вдягніть мене». Її не пускали, і вона казала, «То хоч дайте мені молитовника». Їй давали молитовника, вона розкривала його, перегортала пальцем сторінки, і перегортала далі навіть тоді, коли сторінки вже кінчалися. Очі в неї були нестямні. Якось уночі вона пішла сама до церкви. За неї пішли дехто з сестер. Вона простерлась на приступках алтаря, почала стогнати, зітхати, молитися в голос. Потім вийшла, знов вернулась і сказала. «Пошліть по неї, це така чиста душа!» Це таке безгрішне створіння, хай і вона помолиться вкупі зо мною. Потім, повернувшись до стільців, що стояли порожні, вона крикнула, мов, до всієї громади. Вийдіть, вийдіть усі, хай тільки вона лишиться зо мною. Ви не годні наближатись до неї. Коли ваші голоси змішаються з її голосом, ваша нечестива хвала Споганить перед Богом солодкість її хвали. Вийдіть, вийдіть. Потім благала мене просити у Бога заступництва і прощення, їй видівся Бог, небо ніби краялось блискавками, розступилось і гриміло над її головою. З нього в гніві спускалися янголи, вона тремтіла від поглядів божества кидалась усюди, забивалася в темні кутки, благала милосердя, припадала обличчям до землі, потім принишкла, перемерзнувши в вогкій церкві, і її віднесли до Келії, мов мертву. Про цю жахливу вночішню сцену вона вранці забула. Вона казала, «Де ж наші сестри? Я нічого не бачу. Я лишила сама в монастирі». Вони всі мене покинули, навіть Тереза. Та й добре зробили. Сюзани вже немає тут, тож я можу виходити. Я її не зустріну. Ох, коли б то я зустріла її! Адже її вже немає тут, правда? Адже немає? Щасливий той монастир, що в ньому вона. Вона все розкаже своїй новій настоятельці. Що вона подумає про мене? Хіба Тереза померла? Я чула, що всю ніч дзвонили по небіжчику. Бідна дівчина, вона загинула навіки. І то я, то я. Колись я стану перед нею. Що я скажу їй? Що відповім? Вгоре їй, вгоре мені. Через хвилину казала. «Чи повернулися наші сестри? Скажіть їм, що я дуже хвора! Підведіть мені подушку!